minister tänaseks küll endine, Ivari Padar, ostis laupööval turult karbi teie poegi, et oma kanaformi asutada. Järgmisel laupäeval ministeri hära turul tagasi, ostab samalt müüelt jälle karbi teie tibupoegi. Mis siis esimestega juhtus, et uued tibud ostate, küsib müüja. Hund sulleksid, vastab Padar, ei tea, kas istud siin liiga sügavale või kast siin üle. <susur>